Така, започваме. Три лекции три идеи за размишление. Първата лекция – ислямът. Втората лекция – Исляма. Третата лекция – Суфи. И три идеи – посланията на един ислямски учен. Втората идея – непорочното зачатие според Мохамед и Исляма. И третата идея – мъдростта на суфи. Следваща лекция на 1 май. Преди да започна, само няколко думи. Всички учения са от един източник. Абсолютно всички, без изключение. Включително и черни братства и секти. Всичко има един източник. Какво искам да кажа? Няма два източника, няма два воля, няма два Бога. Един Бог действа навсякъде. И ако Бог те е изпратил в някакво черно учение или секта, той е много ценен опит, за да може след време, той те е заблудил, за да може след време да различаваш истинския учител. Така че той е навсякъде, всичко е негов план. И когато те заблуждава, и когато те прояснява, е негов план. Всички клони са от едно дърво. Всички реки отиват в морето. Затова почитаме всички учения, както и всеки човек. Защото какъвто и да е този човек или това учение, там е и Бог. И ако ти не почиташ едно учение или един човек, ти вече не можеш да имаш реална връзка с Бога. Само един човек или едно учение, тъй като всички са заедно. Така започвам с Ислямската мъдрост, първата лекция е Ислямът. Ислямистите, Ислямските мъдреци казват, Този, който е създал Слънцето, той е създал и окото на комара. Всяка тревичка, която казва, аз вървя с името на Аллах, тя пробива твърдите скали. Тя пробива твърдите скали. Казва един ислямски учен, не знам какво да кажа за човек, който оставя градината си на плевелите. А после казва, ех, че съдба, има един слънчев и сякаш чист път с зеленина и цветя, който води до убийствени пустини, а има един тежък трънясал път, който води до Аллах. Тук само ще вмъкна. Исляма няма нищо общо с тероризма. Това е последствие. Много хора не можаха да разберат това. Но когато убият на един ислямист дъщеричката му и майка му, той казва, Господи, научи да отмъстя. И минава такива граници, където никаква техника и никой не може да го спре. И двата пътя са погрешни, и тези, които му посягат, и, и той обаче това е път на съзнания по ниски които трябва да се изстрадат, трябва да се извървят. Накрая него го убиват и ните и другите се учат и това е дългия път, докато се постигне истинската мъдрост. Така, ако искаш приятел, Аллах е достатъчен. Ако искаш другар, Коранът е достатъчен. Вижда духът, а окото е средство, Проумява духът, а разумът е средство. Има действия умни, казва исляма, има действия духовни. Някои наричат великата вяра фанатичност, но фанатизмът е проява на нервност и сляпо упорство в заблудата. Логиката, казва Исляма, е пътят на света, а мъдростта е божествен дар. В сравнение с мъдростта, философията е куца и заблуждаваща. Мъдростта е чист източник на светлина, която спасява мисълта от неяснотата. Науките се въртят в кръга на ума, духовността в кръга на душата, а мъдростта в кръга на духа и Аллах. Какъвто не невежият пред учения, такъв е ученият пред мъдреца. Учения работи с сферата на доказателствата и с предметите. А мадреца изследва отвъдното и неведомото. Мадрецът подхожда към всяко нещо с оглед на невидимото му състояние. Тук иначе не ви обяснявам друг, повече се спра подробно на изключителната религия, наречена Ислям, т.е. покорност на единствения Бог, като дисциплина изключителна голяма дисциплина и там много се държи на морала, който посегне на тяхния морал и на тяхните разбирания, не знае с кого се има работа. А всъщност, това са много верни и предани същества. Но когато ги проучиш правилно и когато ги разбереш. Научният разум, казват слемистите, е само път към мъдрият разум. Мъдростта е извисена над разума. Тя е много тънка и деликатна. Науката е бавна, а мъдростта е светкавица в ръцете на духа. Мъдрецът стига до недостижими точки и места, а умствените хора не виждат и една стотна от това. Човек, който не е познавач на истината, не може да стане мъдрец. Неразбирането на деликатните думи и деликатните истини се дължи на незнанието и отделянето от духа. Ако животът се води невнимателно, той става голям товар. Истинският живот е този, който се води в душата. Човек, който не е помирен с молитвата, не може да постигне истинско съзнание за служение на Аллах. Всеки трябва да изясни истината за своето поведение и за своята вътрешна същност. Обожаващият природата е отрицател на Бога. Обожаващият Бога е пробуден човек. Той не си губи времето с природата. Той е насочен изцяло към Бога. Природата е вторична. Аллах, Бог е първичен. При единство с Аллах има лекота. При единство с заблудата има трудности и много проблеми. Той държи юздите на битието от прашинките до галактиките. Всяко дърво, което изрича с името на Аллах, неговите ръце, т.е. неговите клони, се изпълват с плодове от съкровищницата на Божията милост. Животът на неверниците е всеобщ траор. Няма значение какъв се водиш. Животът на неверниците е навсякъде един. Всеобщ траор. Няма такива катаклизми и земетресения, които да са играчки, в ръцете на случайността, казва Исляма. В ръцете на случайността. Здравето, на което се радват обикновените хора, е болест. Всемогъщието казва милост и с болест, и с здраве, и с здраве, но трябва да ги разберем. Това беше първата лекция.